Vi måste med våld och terror som våra vapen nerkämpa den våg av homosexuell terror och stinkande perversion som stinkande sköljer över vårt land. Slå till var varhelst dessa barna mördare visar sig i sin skam. Kom ihåg att ej slå mot ansikte vad vid kan uppstå med smitta som följd. Några välriktade sparkar är det enda som behövs för att fälla den homosexuella till marken. Ta vara på offrets plånbok då där kan finnas pengar och idekort. Spara i det kortet så att ni kan utsätta offret för terror efteråt. Rövknullande jävla sjuka svin Sminkad uppklädd, söt och fin Samhällets ögonsten nummer ett Det är kärlek till män, den är så rätt Uppmuntrad av allt i dagens system That peace of mind is made in my dreams 시 from another point where we built some craft �로GESOME.AND Hey, I've got a�. Bjord, you too, are you Кираю, or what you should do Background pare your music, are Snappar borgar, snappar en brott. brott. på vägen från sin klubb. Glädja i lätta nu. Gå i som tår så små. På vägen hem för i rädvan Varskinhet står vänta på väntan på dem Tror du var säng och i din lilla värld Men på oss är du inget i värld Sist när med stod, innan du tog Jag var skinhet på den sparka och slå Kärlek bryst, och en Börja straffan om rött Att vårda inget brott Du tror i våra helt normal Men du saknar all moral Hår i samhället ingen funktion Den felande länken i vår nation På din sjukdom vi ska råda bod vi tar ditt liv, hjälp dig idiot Stäng till mina kniv och giv i kropp Åh, på filen så sätter vi stopp Och vi vet hur, vad är jag stås Inte bara ljuda som dör om Vi masserar väl, ligger nu still Nu kan du förböja, vilken du vill vad är det jag ska för dig? En inget brutt!